Nyfors i Eskilstuna, torsdag kväll den 17 september 2020. 16-årige Bisrat hänger utomhus med några vänner. Den en annan kille plötsligt närmar sig, ropar hans namn och höjer ett vapen. Det var här på Nyforsgatan i Eskilstuna som en pojke i övre tonåren sköts till döds igår kväll vid åtta tiden. Väldigt sorgfyllt var den. Det var en oerhört tung dag. Alltså att... Att se de här sorgsna ungdomarna i ögonen efter, precis efter de här närmaste dagarna, det var ju det absolut värsta. Mordet inträffade förra året, men så sent som för några dagar sedan skedde en ny skottlossning i Eskilstuna, där en 14-årig pojke skadades allvarligt. Petri Krim om skjutvapenvåldet bland unga i Eskilstuna och mordet på Bissrat. Jag heter Viktor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Valin. Den här veckan så ska vi ju återvända till Eskilstuna och titta lite närmare på våld bland unga. För i Eskilstuna så flaggar man för att så unga personer som 12-13-åringar till gör tjänster för kriminella och själva begår brott som levererar narkotika eller gömmar vapen. Rekryteringen av unga in i kriminella nätverk den har ju stadigt gått ner i åldrarna. Det varnas det för både från polis, socialtjänst och andra samhällsinstanser. Inte bara i Eskilstuna utan mm. även på andra ställen i landet. Och förra veckan var ju lite mer fokus på äldre, mer etablerade, kriminella. Polisen pratar ju då om en handfull grupp eller nätverk i Eskilstuna med ungefär ett femtiotal individer som var på något sätt ledande personer som stod för en viss rekrytering våldskapital och organisationsgrad men då pratar man ju också om den här unga svansen kan vi kalla dem och den här svansen den gör ju inte bara tjänster till mm. de äldre kriminella utan även där kan det ju finnas egna konflikter mellan personer mm. och som kan ta sig väldigt våldsamma uttryck för ett av de drygt 40 mord med skjutvapen som skedde förra året så var ett på en 16-årig kille i Eskilstuna. Och han sköt sig ihjäl av en jämnårig kille som sedan dömdes i hovrätten för mordet. Och det var ju tanken att det här avsnittet egentligen bara skulle handla om den händelsen. Men så hände ju någonting sent i lördagskvällen. kväll. Eli. Nyheter i P4 Sormland halv nio. En 14-årig pojke blev igår vid halv femtiden på eftermiddagen skjuten i Fröslunda i Eskilstuna och han vårdas med svåra skador enligt sjukhuset. Han blev alltså utsatt för ett mordförsök och vi ska börja med den senaste utvecklingen i det här fallet för att sedan återkomma till mordet på 16-årige Bissrat. Larmet kom in till polisen klockan 16.39 på lördagen om en misstänkt skottlossning i Fröslunda. Och första polispatrull påträffade då en skottskadad kille, 14 år, påträffades utomhus. Det här är Elin Johansson, kommunpolis i Eskilstuna. Och han fördes ju då till, till sjukhus. Eh, och vi har eh, idag nåtts av att eh, skadeläget bedöms som allvarligt men stabilt. För det är ett område som vi pratade om i förra veckans avsnitt, ett område där polisen ser ett, en närvaro av sånt där territoriellt kriminellt nätverk. Det har skjutits ett antal tillfällen på kort tid i det här området och polisen har skapat en särskild insats med ambitionen att stoppa eventuella liksom, nya attacker i kölvattnet av de här skjutningarna. Och sådana här skjutningar har vi sett och berättat om flera gånger. Det har varit väldigt svårt att lösa men det dröjer ju faktiskt bara en dag innan polisen faktiskt har en misstänkt anhållen. En man i 20-årsåldern har anhållits efter skottlossningen på en 14-årig pojke i stadsdelen Fröslunda i Eskilstuna i lördags. Polisen fick kontakt med mannen som sen själv kom in på polisstationen och han är misstänkt för försök till mord. 14-åringen fick allvar. Utredningsläget utredningsläget så sitter det ju en man i 25 års ålder, anhållen. Han inkom självmant då, eller ja, efter telefonkontakt kom han in till polisstationen. Jag kan väl säga så mycket som att vi ser kopplingar till kriminella nätverk i Eskilstuna. Den kopplingen kan vi göra. Och misstanken mot honom mm. att en man i 25 års åldern med kopplingar till ett kriminellt nätverk skjuter mot en 14-åring. Det står ju faktiskt ut. Vi har ju sett flera fall där det är tvärtom. Mm. Alltså yngre skjuter mot äldre. Som ett sätt möjligen att få status eller klättra i en hierarki. Men att en tioår äldre person skjuter mot en så pass ung person är ju i ögonfallande. Åklagaren Anna Asklöv säger till TT att 14-åringen ska ha varit måltavlan, åtminstone enligt initiala uppgifter. Men det här är ingenting som kommunpolis Helen Johansson vill uttala sig om. Det som vi kan säga är ju att det är jävligt mm. att det är ett barn som har skjutits. Och om det var misstag eller inte, det kan vi inte uttala oss om i nuläget. Utan det får utredningen visa. Vi är fortfarande i, i så tidigt skede i utredningen. Vi ska också vara tydliga med att den man som blev anhållen efter mordförsöket han förnekar brott, säger hans advokat till Peter Krim. Enligt uppgifter till Expressen så ska det handla om två personer som har jagat efter den här 14-åriga killen. Vi får se hur utredningen utvecklar sig och vad som mer framkommer reaktionerna från samhället har ju såklart varit väldigt kraftiga efter det här mordförsöket och kring pojkens skola har det satt in väktare och extra personal till hans klass ifall kamrater behöver stöd och prata. Och Eskilstuna har ju haft en väldigt bra närvaro från både polis och kommun tidigare. Vi berättade om det, det har funnits rätt mycket satsningar i stan. Personal på fritidsgården i Fröslunda märkte jag av oroligheter i området under slutet av förra veckan i form av att fler ungdomar än vanligt rörde sig ute på torget i området också och det här var alltså ungdomar som fritidsgården inte kände igen som de som brukar hänga i området. Och fritidsgården vill inte i nuläget kommentera ifall 14-åringen som blivit skjuten brukade besöka fritidsgården eller inte. Men under lördagen hade de flyttat fritidsgårdsaktiviteterna till en annan plats. Och dels på grund av de här oroligheterna de hade märkt av i området under veckan. Vi kommer såklart följa utvecklingen i det här ärendet och uppdatera er om vad som händer i våra nyhetsuppdateringar. Kanske redan nu på fredag. Nu ska vi tillbaka till kärnan i det här avsnittet. Och det är två bekanta i 16-årsåldern som brukade hänga på samma fritidsgård och gick i samma skola. Men där den ena skjuter den andra till döds den 17 september förra året. Man undrar ju vad som egentligen hände mellan dem och vad det här fallet kan ge för förståelse för våldet bland unga i Eskilstuna och när det eskalerar på det här otroligt tragiska sättet. Mm. Men vi börjar den här berättelsen med att först berätta lite mer om vad vi vet om de här killarna och vardagen de levde i. Vi har valt att kalla killen som döms mordet för Pascal och killen som blev skjuten för Bissrat. Han, alltså han var ju en superhärlig person. Det var en jätterolig kille. Alltid ett leende på läpparna. och fick att skratta väldigt mycket. Han var väldigt humoristisk. Men uppenbart att han är på väg åt fel håll. Hendren Sali är fritidsledare på fritidsgården i Nyfors. Han kände Bistrat, som vi kallar honom, som en rolig kille- men som kanske inte hade så mycket förtroende för vuxna omkring sig. Ja, men Han har tappat, tappat det helt för, för skola och rättsväsende- och, och, och ja, förtroendet helt och hållet, tappat det helt och... Eh, men som person så var han liksom ja, skitrolig. Ja, vi brukade spela FIFA mot varandra och alltid sådana här med roliga kommentarer. och Klips, alltså så att rapp, snabbtänkt, supersnabbtänkt. Bisrat och hans familj kom till Sverige 2014 och han blev aktuell hos socialtjänsten i Eskilstuna hösten 2017 i oktober. Han beskrevs då som utåtagerande, normbrytande och han var även misstänkt för flera brott vid den här tidpunkten. Han blir placerad på olika hem under 2018, då är han misstänkt för sju olika brott, mest misshandel och rån, men är mindreårig, alltså under 15 år, vid fem av de här sju brotten. Det är minst sagt stökigt kring honom, han blir också dömd för att misshandla en annan kille på ett av hemmen han bor på och blir omplacerad. Och vi kan läsa i en LVU-dom, vilket betyder då lagen om vård av unga från december 2018. Där säger hans mamma att sonen har kriminella värderingar och att hon är väldigt orolig för honom. Samtidigt så konstaterar socialtjänsten att det går rätt bra för till till skolan. Mm. Han har inga problem med att klara de uppsatta målen. Däremot så fixar han liksom inte det här sociala samspelet och får därför undervisning i ett mindre sammanhang som skolan har ordnat. Och från sommaren 2019 då bor Bissrat i ett familjehem i Eskilstuna- och han verkar trivas bra där- han hänger rätt mycket på fritidsgården Nyfors är Henren Sali, fritidsledaren som vi hörde tidigare, jobbar. Nyfors är ett eh, område precis eh, söder om eh, stadskärnan i Eskilstuna och är inte av polisen ansett att vara ett liksom, socialt utsatt område. Det finns inte med på den här listan. Däremot är det ett område där det förekommer öppen droghandel och både kommun och polis då har lite extra ögon och koll på det här området. Vi pratar om två andra grupperingar i Eskilstuna, Skiftinge och Bellmans plan. Och från nyår 2019 till 2020 är det lite spänt mellan de grupperingarna. En orsak kan vara en misshandel som omnämns av flera men som ingen riktigt döms för. Och den som blev slagen i det fallet ska ha varit en vän till Bisrat. Bisret tar vännens parti och blir då liksom indirekt lojal med skiftingen, medan en annan kille i samma ålder finns på andra sidan, alltså på Bellmans plansidan. Och det handlar om Pascal som senare också ska bli misstänkt för mordet på Bissrätt. Och Pascal han blir aktuell hos socialtjänsten våren 2019. I en förvaltningsrättsdom talas det om normbrytande beteende igen- det är pratar om kriminell identitet men också bristfällig skolgång. Han är också misstänkt i flera förundersökningar- Lite som vi beskrev Bissrat-situation tidigare. Det ska finnas uppgifter om att Pascal är springpojke åt, citat, de grövsta kriminella i Eskilstuna- och att han inte vill bryta med dem utan att hans bröder är viktigare än familjen. Och under den här tiden gör Pascal också musik. Några av låtarna han gör i samarbete med andra artister läggs ut på Spotify och andra plattformar under just 2019 och också 2020. En hel del teman i låten är ju klassiska gangsterrap-teman att han blir jagad av polisen eller liknande. Men han pratar också om ja, men romantik och hålla en tjej i handen på stranden och sådär. Och Pascal då, han blir omhändertagen våren 2020 i början av mars eftersom enligt förvaltningsrätten varken föräldrar eller socialtjänst har för mot motivera Pascal att ta emot stöd eller insatser för att förändra sin situation, alltså den här ja kriminella identiteten som han är på väg att bygga upp. Och han är ju i den här tidpunkten misstänkt i flera förundersökningar- men det blir inget åtal av det. Det enda han har i sitt belastningsregister i början av 2020- det är en straffvarning för ringa narkotikabrott. Och en straffvarning det handlar om att om någon är under 18 år- och begår ett enklare brott, enklare brott- och som i kanske brott på bötesnivå- då kan åklagaren fatta beslut om att låta bli och väcka åtal- däremot så kan man bli kallad till ett möte med åklagaren- och då blir straffvarnad helt enkelt. Lite uppsträckande samtal skulle man kunna säga. På hemmet som Pascal blir placerad på så verkar det gå rätt bra. Han läser in det han har missat i skolan- och enligt vad hans föräldrar berättar i polisförhör- det att han är lite förändrad här på ett positivt sätt- när han väl kommer hem i början av augusti 2020- Pascal fortsätter ha kontakt med socialtjänsten och det finns ändå fortfarande en viss oro kring honom. Föräldrarna märker till exempel att han inte vill åka buss när han ska ta sig någonstans och han håller sig också rätt mycket hemma. Den här konflikten mellan Skiftinge och Bellmans plan och då i förlängningen mellan bisrat och Pascal, det märks ju en del bland hans vänner också, men också i vuxenvärlden. I efterhand ska kan man ju läsa om den i förhör med exempelvis Bissrats då familjehemsmamma men även i förhören med Pascals föräldrar. De har märkt av det här bråket. Och bråket det är också rätt tydligt för de som jobbar på Fritidskåren i Nyfors där både Pascal och Bissrat då tidigare har hängt i samma ganska stora kompisgrupp. Så för oss var det ju ganska uppenbart. Eh... Fritidsledaren Händren Sally igen. De, de var ju ett stort gäng först. Det, det var ju liksom ett gäng på 20 grabbar. Och sen så märkte vi ju jättetydligt när, när 20 blev 10 eh, och folk slutade komma hit. Eh, och liksom då började vi ställa frågor. Fritidsledarna kunde också höra på snacket som gick att killarna var osams. Och att hantera konflikter eller bråk mellan tonåringar, det är ju inte helt ovanligt på en fritidsgård. Men det var ju ingen som kunde föreställa sig att det här skulle sluta i en skjutning. Nej. Det var något chaffs. någon hade bråkat med någon eh, Okej, okay. snart är det som vanligt igen Men nej, det blev raka motsatsen mot vad vi, vad vi tänkte eh, Så vi märkte, vi pratade ju om det Vi pratade ju om det ofta på våra husmöten, veckomöten Det ligger i luften, det är någonting mellan grabbarna nu liksom. Väldigt tydligt märkte vi och alla andra Att nu händer det någonting i den här konstellationen och vid slutet av sommaren 2020 då är både Bissrat och Pascal tillbaka i Eskilstuna och Pascal är då tillbaka i Eskilstuna efter den här LVU-placeringen. Och vid den här tidpunkten då har det ju varit spänt mellan killarna i över ett halvår. I förhör så säger Pascal att Bissrat han ville ta över narkotikahandeln i Nyfors. Något som Pascal tidigare säger sig ha varit involverad i. Och att bisrat då snackat om de här ambitionerna att liksom kontrollera området. Det berättar också fritidsledaren Händren om. Man hörde det flera gånger och det var inte bara vi som hörde det. Många som hörde det och pratade om det i skolan och, och bland vänner. och Nu är det han som bestämmer i Nyfors. Och, och vi var ju så här... Han bara, då han bestämmer i Nyfors? 15. Det är ju, han kom hit och spela FIFA på kvällen. Alltså, man var väl lite naiv kanske. Det är väl rätt ord. Vi kanske var lite naiva. En annan fritidsledare får höra Bisset säga att han ska ta över Nyfors. Det sker ungefär en vecka innan mordet. Bissrat berättar också vid den fritidsledaren att han älskar honom. Och lägger till att man aldrig vet vad som kommer att hända. Så han ville ha det sagt. I mitten av september, den 16 september, så släpper Pascal en ny musikvideo. Och på Insta så lägger då Bisrat upp ett eget inlägg där han tittar in i kameran. Gör ett pistoltecken och skriver någonting som skulle kunna uppfattas som en diss mot den här musikvideon. Nästa dag blir Pascals lillebror uppsökt på sin skola- och misshandlad vid lunchtid. Det går rykten om att det är Bissrat som slår honom- och i en konversation med sin flickvän- skriver Bissrat också att jag slog X nyss, men inte grovt. Den här misshandeln får ju- Pascals föräldrar reda på och med anledning av misshandeln så träffar också Pascal sin vägledare på socialtjänsten på eftermiddagen. De snackar om det som har hänt och att det inte ska ske någon hem då i efterhand säger vägledaren att det var ett bra samtal han fick en bra magkänsla och senare på kvällen då så får Pascal skjuts av sin mamma till Nyfors och hon får känslan av att han ska hänga hos en kompis. På kvällen är Bissrat på fritidsgården i Nyfors. Vid 19-tiden så går alla på fritidsgården, inklusive personalen- till en idrottshall eftersom man ska spela fotboll. Bisrat följer inte med till idrottshallen- utan han och två kompisar hänger ute på gatan nära fritidsgården. Då ropar plötsligt någon Bisrats namn. Den här personen är maskerad, närmar sig och höjer en pistol- och avlossar flera skott. Och Bisrat blir träffad av minst tre av de här skotten. Det första larmsamtalet det rings vid 1950- på plats så når polisen av information om att det ska ha varit då Bissrats bekante och sedermera fiende då Pascal som har hållit i pistolen. Det är i alla fall om en polis hör en kompis till Bissrat prata om en annan person. Pascal han kommer också att bli huvudmisstänkt och åtalad men senare i tingsrätten visar det sig att det inte var så självklart att det var Pascal som höll i vapnet. Vi ska återkomma till det. Det var här på Nyforsgatan i Eskilstuna som en pojke i övre tonåren sköts till döds igår kväll vid åtta tiden. Jag fick ett telefonsamtal strax efter. Fritidsledaren Hendren Salih har precis gått hem från jobbet på fritidsgården den kvällen som Bissrat bli skjuten. V vad är det som händer? Hur kan det gå så här? Han var inne och spelade FIFA här hos oss för några timmar sedan. Nu ligger han där ute. Först så tänkte han åka tillbaka till fritidsgården men han förstod att det inte fanns så mycket som man kunde göra där. Så han försökte istället vila inför att jobba hela nästa dag. Väldigt sorgfylld var den. Det var en oerhört tung dag. Alltså att se de här sorgsna ungdomarna i ögonen efter, alltså precis efter de här närmaste dagarna, det var ju det absolut värsta och händaren berättade att det tog ett tag för att det skulle liksom sjunka in hos honom själv. Att förstå att det här verkligen hade hänt. Barn som skjuter barn. Det är där vi har hamnat. Hur fan kunde vi hamna här? Alltså, så känner jag. Och jag brukar ofta tänka att jag måste göra det jag kan göra. Eller vi måste göra det vi kan göra så att... Hans vänner inte följer samma spår snart och det kanske ligger där om ett år. Eskilstuna det är ju en mellanstor svensk stad där ett sånt här mord får påverkan på väldigt många. Mm. Dels att det sker liksom öppet offentligt på en tid då det är folk ute. Sen är det ju också många ungdomar som var vänner med Bistrat eller kände honom som också blir påverkade. Och vi har pratat med några om dem för att försöka få en bild av vem han var. Bisrat var en riktigt bra vän. Han var väldigt rolig att umgås med. Adam som vi kallar honom har valt att vara anonym. Vi har också bytt ut hans röst. Vi brukade bland annat spela fotboll med varandra. Han var jättegod jättegodhjärtad Men sen med tiden började saker och ting ändras lite för bisrat. Men vad som än hände så var han från en underbar kille. Adam är uppväxt i Fröslunda. Han är lite yngre än Bissrat. Men de umgicks mycket när de spelar fotboll framförallt och åkte till skolan tillsammans. Och Han berättade hur overkligt det kändes- när hans kompis ringde honom efter att Bissrat hade skjutits. Jag försökte sova, men sedan ringde en nära vän till mig. Först jag svarade inte jag, men sen ringde min vän igen. Jag svarade och undrade vad han ville. Det första han sa var, ej bror, gissa som blev skjuten. Jag förväntade inte mig något med Bissrat- eller någon nära. Jag sa bara, vem, bror säger snabbt, jag behöver sova. När han sa bisrat så kändes inte som att det var sant. Det var svårt att tro. Jag kände direkt en stor klump i magen och hade ingenting att säga. Min vän berättade att han träffade på bisrat dagen han blev skjuten eller dagen innan, jag minns inte. Han sa, bro, jag satt på bisrat och allt verkade vara bra med honom. Efter skjutningen mot Bisratt öppnade fritidsgården i Nyfors upp sina dörrar från morgon till kväll egentligen under en hel veckas tid för att kunna prata med de som bor i området och också vara ett stöd för de unga. Men också visa att man liksom inte backar, att man inte accepterar att det sker sådana här brutala skjutningar på öppen gata. Och det var människor från flera olika ställen där för att prata. Fritidsledaren Hendren Sally igen. Och det är just det här. de här uppslutningarna- är så fint att se. Det kanske behöver ske oftare- när det inte händer saker. Man kan ju fråga sig vad som gick snett. Eftersom det ändå dykt upp en del varningsflagg- i form av ja, men den här konflikten- som folk ändå kände av mellan de här killarna. Vad kunde ha gjorts liksom annorlunda- för att det inte skulle hända? Alltså jag vet inte, det är jättesvårt. Jag vill säga så mycket som vi borde ha gjort annorlunda- men när jag tänker efter- så Just utifrån vår roll så har vi väl gjort allt vi kan. Vi har informerat om allting som vi har märkt. Har vi hört att någon har haft vapen på sig så har vi informerat det. Och tipsat eller du vet allt sånt här. Vi, vi märker att det, det är något som ligger i luften. Allting som kunde liksom vara att ta på det har vi lyft hela tiden. Fritidsledarna har ju liksom inte rätt att ingripa om de hör eller ser att någon har ett vapen. Då ska de kontakta polisen. Mm. Eh, om jag ser att någon har ett vapen om, då trycker jag självklart på landdosen på en gång. Eh, så Jag vet inte, vi borde ha gjort så mycket annorlunda, men vad, jag vet inte. Bara han hade varit vid liv idag. Så. För att förstå utvecklingen vi ser i Eskilstuna, det här är ju... Tyvärr inte unikt Nej. för stora svenska städer. Så behöver vi kanske backa bandet och se hur vi hamnade där. Och det finns nog en hel del poliser över hela Sverige som kan känna igen sig i den här historien. I utvecklingen från nävar till knivar till skjutvapen. Thomas Bergqvist är född och uppvuxen i Eskilstuna. Han började arbeta som polis i staden i mitten av 90-talet. Så jag tror det var faktiskt andra eller tredje passet. Så hade det skett ett ganska så rejält våldsbrott mellan två personer på en restaurang. Jag och min närmaste kollega då kom dit och då visade det sig att en person ligger ner på golvet med ett stort, stort gapande sår i halsen. Det var det första intrycket jag fick av Eskilstuna en helgnatt. Han följde med, den skadade till sjukhuset och där som han på en grupp vänner till offret. Och det var första gången som jag fick höra talas om finjägget. Fick klart för mig att det fanns ju två olika konstellationer eller fler konstellationer i skystuna då, men just fingänget hade ju varit ganska besvärligt eh, under en tid. Det fanns alltså i mitten av 90-talet ett gäng grupper, ofta med viss etnisk koppling. De gick brott tillsammans i Eskilstuna. Det var framförallt stölder, men de gick också mycket skadegörelse. Och de drog uppmärksamhet till sig ganska mycket genom att måla graffiti ute på stan. Att liksom sprida sitt namn och sitt rykte. Det första tecknen på att de skulle bilda lite mer geografiskt baserade grupper i stan, det kom kring millennieskifte. Thomas har minns ett möte med kommunen. Och jag och min kollega berättade om att det, det förekommer konstellationer i olika stadsdelar som håller på att bli en faktor. En, en påtryckande faktor i området där man eh, har besvär med unga människor helt enkelt som gör precis som de vill. Och när de inte fick som de ville, ja, då hämnades de på den personen. Och det där är ju tecken på att gäng håller på att bildas. Det var väldigt unga personer. Thomas säger att de här personerna var ungefär 14-15. De här konstellationerna med väldigt unga människor kallade sig för olika saker. Mm. Eh, några hade till och med attribut som en färg eller någonting sånt. Men det där blev ju också, vilket de, jag tror att de unga kriminella faktiskt insåg också att det var ju också ett sätt för oss att eh, kunna se att man tillhörde det här gänget, att man... Det tädde sig på det här sättet och att man kanske gjorde det i gängets namn och så vidare. Så det där jobbades bort ganska snart. Man tog bort attributen och struntade i att kalla sig någonting specifikt. Och även om konturerna eller ramarna kring mm. det här var lite samma då som nu, det vill säga löst organiserat nätverk kring ett bostadsområde, personer som kanske vuxit upp ihop och sen... Fortsatt hänga och begå brott ihop. Så var det i början av 00-talet långt ifrån att man drog fram skjutvapen. Möjligen att man bara kniv och kanske visade kniven. Mm. Det var ju väldigt sällan att det blev svåra skador eller allvarliga våldsbrott. Så som jag minns det från den här tiden. Så det var en annorlunda karaktär. Men kring 2010 ungefär, då börjar konflikterna bli mer Allvarliga. Våldet blir grövre. Det börjar ske mord kopplade till de olika grupperna som sprider otrygghet i staden. Det skjuts i offentlig miljö. Man ser en ökande vapenanvändning generellt. Och först sker det liksom markeringar med skjutvapen. Man flashar, visar vad man har, skjuter i luften. Men sen börjar man också skjuta på personer. Och det är väl en uppväxling om något. Att man går från att skjuta i luften till att skjuta i benet. Man har ju lämnat det här med knivar och att vifta med olika stickvapen och sådär. Så nu, nu märkte man ju att här har vi ju folk som definitivt inte har någon konfliktkunskap. När man börjar använda skjutvapen och verkligen markera eller skrämma den andra konstellationen eller individer i den andra konstellationen. Och vid den här tiden då är också undergrupper till de olika etablerade MC-gängen aktiva Eskilstuna. Ibland som samarbetspartners med lokala grupper, ibland som rivaler till lokala grupper. Även Black Cobra som vi har nämnt i podden tidigare gör entré. Black Cobra det var ju vad man kallar för ett liksom markerande gäng. De hade tischer och värvade väldigt mycket folk i olika delar av Sverige under den här perioden. Black Cobra var ju en faktor i Eskilstuna också hade ganska mycket kapital skrämsigt kapital med sig men de tappade allt mer i betydelse eftersom de hade attribut på sig som gjorde att vi kunde kraftsamla och göra insatser emot och så vidare. Efter det så har de territoriella nätverken, alltså de geografiskt baserade som vi pratat om, varit dominerande. De har blivit lite mer, vad ska man säga, förfinade eller mm. utvecklats sedan de dök upp första gången i början av 00-talet. Under tiden har man växt upp, och börjat hantera narkotikaförsäljning, annan kriminell aktivitet som utpressningar eller så och förankrat sig så att man har kunnat börja rekrytera in nya väldigt unga personer. Och i vilken mylla växer det här fram? Det finns ju såklart många anledningar som vi brukar prata om till att unga människor rekryteras in i ett territoriellt nätverk och att ett territoriellt nätverk får den här liksom förankringen i lokalsamhället. Det är såklart en viss våldstrappa som utvecklas över tid. Våldet blir lite grövre och grövre. Yngre och yngre människor engageras i det. Det finns en jakt på status och pengar. Man är liksom redo för att göra ganska grova saker för att klättra i hierarkin. har en slags kriminalitet Karriär, kan man säga. Ja, det blir ganska tydligt vad man måste göra för att ta sig upp så att säga. Och eftersom våldet och den kriminella aktiviteten har förändrats så pass mycket över de här senaste 15-20 åren som vi har beskrivit så frågar jag också Thomas, hur Eskilstuna har förändrats. Om vi tittar 20 år tillbaka så har ju stan ändrats avsevärt demografiskt. Och det här har man ju som kommunpolis som jag blev lite senare. Det har ju varit en rejäl faktor som man har varit tvungen att sätta sig in i ordentligt. För det har varit ganska stor invandring till Eskilstuna. Det här har ju gjort att det har blivit rätt trångbott i vissa områden när personer från samma länder velat bo nära varandra. Man ser också som att man börjar tumma på den ekonomiska och sociala tryggheten i vissa av de här områdena. Att områdena har både trångboddhet men också hög arbetslöshet och att de förutsättningarna inte är så bra. Det blir ju naturligtvis ett område där tankar föds som att vi och de, alltså vi lever i ett utanförskap och så plötsligt så uttalas det och så. Eh, kanske man till och med uttrycker det också att det är ingen idé för jag kommer ifrån den här stadsdelen till exempel Den här hopplösheten och känslan av att andra vägar är liksom stängda för den det bidrar ju såklart till att man lättare väljer att göra kanske en kriminell karriär och som vi ofta pratat om så sker ju den här rekryteringen ofta genom en form av ja men vänskap att det är någon som är schysst mot den Det kan bli så när man hänger med folk som gör dåliga saker så här säger Adam som då kände bisrat om hur han uppfattar den här ja, vägen in i kriminaliteten. Man kanske tänker att man inte vill vara en flög Och då börjar man med att göra små saker som sedan kan växa till större saker. Sådana personer behöver snabbt inse att de är på fel väg. Och som ett hål i tröjan. Ifall man inte ser hålet i tröjan så kan hålet bli större och större. Och att kriminella nätverk rekryterar personer, eller framförallt unga killar som det oftast handlar om, då, allt längre ner i åldrarna, det har ju diskuterats under många år. I förra avsnittet nämnde vi att det finns en handfull lösa nätverk i Eskilstuna och att det är ungefär 50 personer kring sena tonåren äldre som styr. De här kriminella nätverken de är ju uppbyggda lite grann som ja, en pyramid eller cylinder om man ska säga då. Är chef det. är lokalpolisområdeschef för lokalpolisområdet Eskilstuna. Tuna. Det finns ju en hierarki som är högre upp som, som är medbeslutande och bestämmande. Och så finns det svansar, alltså den här som är allt ifrån att man ska hålla vakt eller att man ska förflytta narkotika eller liknande, kanske också sälja. Och den är ju nere nu liksom under 15-årsgränsen års så börjar ju den, den svansen finnas. Krister Sjöqvist han poängterar att det handlar om några ungdomar som hamnar där, verkligen inte alla, men att det kan handla om väldigt unga personer. Men Vi har haft ärenden vi har haft, där vi har behövt vända oss till socialtjänsten när vi pratar om 13-åringar. Och något som man brukar prata om när det gäller att försöka få stopp på rekryteringen in i kriminalitet det är ju att få ungdomar att känna hopp. Att man ska se möjligheter att kunna göra något annat. Sen är det ju kopplat då till, till vad man har för, hur man som ung människa ser på sin framtid. Skolan är otroligt viktig att man har en bra skolgång där man är, förhoppningsvis slutar gymnasiet med godkända betyg och kan, kan läsa vidare eller komma ut på arbetsmarknaden. Så det är ju då i socioekonomiska utsatta områden där man har svårt att klara av skolgången, där det är trångbot, där det är svårt att ta tag i jobb, så är det lättare för kriminella nätverk att rekrytera. Och i Eskilstuna har man gjort rätt mycket satsningar för att försöka komma åt det här problemet. En av dem är en rätt ny satsning som kallas Trygga unga. Trygga unga är en långsiktig satsning på främjande och förebyggande arbete riktat till ungdomar i målgruppen 13-20 med särskilt fokus på de ungdomar som, som finns i riskzon för kriminalitet och missbruk. Cecilia Palm är samordnare för den här kommunala satsningen där man vill liksom sätta ihop och samarbeta mer mellan skola, socialtjänst och fritidsverksamhet, alltså kommunala verksamheter, men också polisen. Det drog igång på riktigt nu i juni år, alltså knappt ett halvår sedan. Och det handlar om jag menar, att, att, att, att eh, på ett bättre sätt kunna, kunna ge stöd till ett liv utan kriminalitet på olika sätt eh, och att samordna oss, jobba tillsammans. Eh. Orsaken till satsningen det är en negativ samhällsutveckling som pågått under en längre tid, det har vi ju precis pratat om, och att man från kommunen därför vill jobba för att förändra det här. Problembilden tror jag vi delar med liksom i många kommuner och det är ju utanförskapet att vi hittar områden där eh, utanförskapet är stort, där vi ser att eh, en stökigare, stökigare miljö för, för många unga. Lena Söderqvist-Mäte är områdeschef på socialförvaltningen i Eskilstuna och hon påpekar också att den här stökigare miljön den påverkar inte bara unga personer. Det är ju en fråga som har pratats väldigt mycket om utifrån skadegörelser, bil, bilbränder och liksom andra, en otrygghet bland många, många grupper. Tygunga är som sagt fortfarande i en slags igångsättningsfas, men det ska bli fler socialsekreterare och fritidsledare som ska jobba med det här. Och så har vi det här med att som vuxen lite grann titta in i en ungdomsvärld, mm. eller vad man ska kalla det. Det låter konstigt hur man än uttrycker det. Vi kan ju känna igen oss lite i det här. Verkligen. Det handlar ju om att försöka läsa av både beteenden och händelser för att lite grann få vad det är som händer och vad som är på gång- och att försöka fånga upp en våldsspiral- innan det eskalerar till skjutningar. Och där tror Lena Söderqvist mäter- att just ett samarbete mellan olika delar- av kommunens verksamhet kan ge en bättre bild- av vad som är på gång. Att de här glimtarna som var och en av oss får- beroende på tid på dygnet- Profession, att, de, att man kan lägga ihop det pusslet tillsammans för att, att då i, i en lite högre utsträckning åtminstone få en lite större helhetsbild som gör att vi synkroniserat kan agera. För det som vi har sett bakåt det är ju också att, att när vi inte sitter ihop och lägger pusslet samtidigt så är det ju också risk att vi reagerar lite, lite osynka. Ska vi, ska vi mobilisera och verkligen erbjuda mycket stöd och hjälp eller en handbroms och visa var, var nu är det stopp och belägg, då behöver vi göra det tillsammans samtidigt. För, för då tror jag också att man, man lyssnar på oss på ett annat sätt. Trygga unga har ju också varit involverade i trygghetsarbetet efter helgens skjutning mot den här 14-årige killen. Den handlar ju både om uppsökande arbete i då Fröslunda där det skedde och med stöd och samtal till unga på den skola där 14-åringen är elev. Och en liknande insats, det gjordes ju också efter mordet på Bistrat i september förra året. Pifra Sörmlands nyheter halv fem. Den 16-åring som är misstänkt för att ha skjutit ihjäl en jämnårig kille i stadsdelen Nyfors i, i torsdags begärdes idag häktad för mord och grovt vapenbrott. Han är också misstänkt för mordförsök. 16-åringen nekar till brott. För efter mordet på Bissrat så blir Pascal snabbt misstänkt och han går själv in på en polisstation i Uppsala och överlämnar sig själv tre dagar efter mordet. Dagen efter att han har överlämnat sig då hålls det första liksom, riktiga mm. långa förhöret med honom. Eftersom han bara är 16 år så är det ju inte bara poliser och en försvarsadvokat med utan även två personer från socialtjänsten. Han förnekar att han skulle ligga bakom mordet på Bissrat och han säger i första förhöret att han inte alls varit i Nyfors under mordkvällen utan varit i en annan del av Eskilstuna. Dessutom säger han att han åkte i Uppsala under kvällen. Och när han får frågor om den här konflikten med Bissrat som andra har pratat om, då säger Pascal visserligen att jo, de har haft en konflikt men att det har löst sig. Men under förhören som hålls då konfronteras ju Pascal med uppgifter från både vittnen och hans egen familj som placerar honom i Nyfors den aktuella kvällen. Dessutom så hittar man en påse med kläder och även mordvapnet i ett olåst garage ganska nära mordplatsen. På det här vapnet så hittar man ju liksom varken DNA eller fingeravtryck från Pascal- men mm. på kläderna i den här papppåsen så finns hans DNA. Och under förhören säger Pascal att kläderna inte är hans- att han inte har någon förklaring till varför han blir utpekad som skytten. Han har inte heller någon förklaring till varför hans telefon kopplar upp sig mot master i när han säger sig vara i Uppsala. Nyheter i P4 Sörmland, halv fem- Idag har en 16-årig pojke åtalats för mord i Eskilstuna som inträffade i mitten av september förra året. Mattias Karlgren rapporterar. En konflikt om platser i stan för narkotikaförsäljning kan ha legat bakom den uppmärksammade dödsskjutningen i Eskilstuna i höstas. Menar... Pascal han blir friad i tingsrätten. Även om det finns en del då besvärande omständigheter så tycker tingsrätten att vittnesjakttagelserna från brottsplatsen de är inte är tillräckligt tydliga i att peka ut honom. Den här gärningspersonen var ju också maskerad. Mm. Och även om mordvapnet då hittas tillsammans med kläder som har Pascals DNA så räcker det inte det för att fälla honom. Men i hovrätten, då blir ju utfallet annorlunda. Där döms Pascal till två år och tio månaders sluten ungdomsvård för mordet på Bissrat. Och det finns ju lite skillnader. Det handlar dels om ett vittne som utvecklar versionen- av vad personen såg under den här mordkvällen- och Pascal blir då helt enkelt mer tydligt utpekad. I kombination med den här andra bevisningen som vi var inne på- då tycker hovrätten att det är konstaterat att det är Pascal som är skytten- även om han förnekar brott. När man kommer in i den här gården idag- så –så suddas liksom gränserna bort lite. Fritidsledaren Händren Sali igen. Alla hänger med alla. Alla spelar med alla. Och det är väl resultatet på att vi kanske har gjort någonting bra. Nu har det gått lite över ett år sedan skjutningen i Nyforsta Bisrat dog. Flera av ungdomarna som var vänner på antingen Bisrats eller Pascals sida– –blev enligt Händren placerade på olika platser efter skjutningen– –för att förhindra hämndaktioner eller att konflikter skulle blåsa upp. Med tiden så kommer ju en efter en. En blir släppt och en blir släppt. Och... Helt plötsligt så var alla hemma. Och alla stod ute och utanför och hängde. Och det var på något sätt så var det liksom en positiv känsla bland oss. Oh, välkomna hem. Vad kul att se er. Har ni haft det bra? Och någonstans hoppats på att det här ska vara någon form av rehabilitering och att det ska bättra sig för dem nu. Och jag vill jättegärna tro att det gör det. Det har ju varit viktigt för fritidsledarna– –i efterdyningarna av den här skjutningen– –att försöka hålla sig... Neutrala, mm. Att inte piska vidare på eventuella konflikter. Fritidsledarna kände ju både bisrat och Pascal. Och självklart har man liksom avstånd från skjutningen, mordet i sig. Men det har varit viktigt att inte välja någon sida i det här. För alla ungdomar ska fortfarande känna sig välkomna till fritidsgården i Nyfors. Och i nuläget så verkar det som att insatsen att placera ut ungdomen under en tid kan ha hjälpt. I alla fall var personalen på fritidsgården kan se. De är inte osams längre. De kanske inte är bästa vänner men de är inte osams längre. De jagar inte varann. De letar inte efter varann. Så som det var kanske den första månaden efter. Då var det superkänsligt. Och då var det ja, folk som absolut inte skulle gå i nyfors för sin egen säkerhet. Och att det kunde smälla igen och så vidare och så vidare. Men nu ett år framåt så är det ingen som känner så. I alla fall inte vad, vad vi märker eller någon säger. eller och Vi har alla grabbarna här inne. Och det här lugnet som verkar råda nu- det är ju självklart något som händer och hoppas kommer att hålla i sig. Men han poängterar ju också att det finns fortfarande väldigt mycket att göra. Vi kan inte blunda för verkligheten. Vi måste liksom jobba med det här. Vi måste jobba förebyggande, men vi måste också jobba liksom proaktivt- i, i smeten eller vad man ska säga- för att kunna liksom ge dem här tro och hopp. För det är ofta det som är, det finns ingen framtidstro eh, ofta. Senaste fem åren i Eskilstuna så har det ju skett en hel del skjutningar. Och när man summerar det så kan man konstatera att det har skett fem mord och 16 skjutningar där personer skadats. Och dessutom måste vi då lägga till helgens skjutning mot den här 14-åriga killen som blev allvarligt skadad, det som klassas som ett mordförsök. Och även om en del av de här fallen har blivit uppklarade eller kan vara på väg att klaras upp, mm. som i fallet med 14-åringen, så är den stora majoriteten av fallen fortfarande olösta. Och en grej vi ska komma ihåg när vi pratar om Eskilstuna är att när vi pratar med polisen så beskriver ju dem att kommun och polis har ett bra samarbete. Man har gjort stora insatser, man har gemensamma projekt för att komma åt det här. Så skulle nog inte alla beskriva det ute i landet vad det gäller samarbete mellan polis och kommun och insatser mot unga. Och både Pascal och Bissat de har ju haft en hel del uppmärksamhet och insatser riktade mot sig. I flera fall har man ju också uppfattat det som att de insatserna varit väldigt framgångsrika, åtminstone från familjen och vad säger då till exempel ungdomarna själva om vad som skulle kunna styra bort ungdomar från den här banan? Så här säger Adam i alla fall, som kände Bissrat. Ett problem är att det finns unga som lever i ett tryggt och en bra familj, men ändå ser upp till kriminaliteten. Många ungdomar har möjligheten att satsa på skolan och få en bra utbildning, men ändå väljer de gatan. Vissa har svårare än andra i skolan, till exempel att det kanske leder till att de känner sig värdelösa och ger upp. Alltså att de, inte, att de känner att de inte orkar med skolan. Ungdomar behöver också att någon som de kan lita på, någon vuxen de kan prata med, hjälpa dem och alltså ge dem tips och råd. I Nyfors sker det ju fortfarande en öppen droghandel och som fritidsledaren Hendren Salih nämnde tidigare så har ju inte fritidspersonalen någon... Egentlig befogenhet att göra något åt det förutom då att kontakta polisen. Det vi kan jobba för är att ungdomarna väljer att inte sälja droger. Och det är där vi måste lägga vår fokus. Vi måste jobba förebyggande. Vi kan inte springa och skrämma bort folk framför rika. Vi ska inte vara framför rika. Det är inte det vi ska göra. Vi ska se till att vi banar vägen för dem så att den inte hamnar utanför rika. Och det är därför jag säger hela tiden att vi måste jobba tillsammans för att det är ett helhetssamhällsproblem. Och att få bort droghandel, det är ju svårt. Det kommer ju ständigt nya som tar efter det och Nyfors ligger ju väldigt centralt. Det har blivit en väldigt lukrativ plats att sälja på. Och vi återkommer nu till det ämne som så ofta kommer upp. Att det finns lite av en hopplöshet bland ungdomarna och att det måste finnas något annat som lockar mer än att sälja droger. Den här känslan av att för att lyckas så måste vi härifrån, den måste vi få bort. Ungdomarnas hopplöshet är ett resultat av någonting som inte har fungerat under en längre tid. Där vuxna människor också känner hopplöshet, och sen får de barn i det här, och, barn, och sen så sprider den känslan sig vidare, tänker jag någonting som inte har fungerat på under längre tid som gör att nu så pass unga människor tar till vapen och känner att det är den enda vägen att gå skiter i skolan inte känner att det spelar ingen roll om jag jobbar eller inte, det spelar ingen roll om jag har betyg eller inte, det spelar ingen roll om jag blir skjuten eller inte, i värsta fall vi försöker göra alla möjliga saker för att förhindra de känslorna men det är som sagt är ingenting vi kan göra eller ni kan göra utan det är någonting alla måste jobba på du har lyssnat på Petri Krim om skjutvapenvåldet bland unga i Eskilstuna och mordet på Bissrat. Om det finns andra aktuella fall som ni vill att vi ska titta närmare på så hör av er till oss på Petri Krim, eller 073 461 2915. Där har vi också signal. Vi finns också på Insta, där heter vi Petri Krimpodden. Där lägger vi också ut nyhetsuppdateringar på fredagar, men de hittar du såklart också i poddflödet.